Вона дмухнула мені в обличчя цигарковим димом, уважно подивилася на мене. Мабуть, уперше вона так уважно подивилася на мене. На жаль, і в останнє. І так само сказала мені латиною. Чудове знання мови юначе. На залік можете не приходити. Я виставлю вам його автоматом. А тепер пішов ти. Тут була не латина, на жаль щоб я тебе не бачила», – мале одоробло. Десь на курсі третьому я зрозумів, що для того, щоб подобатися дівчатам, мені не потрібно робити чогось надзвичайного. Щоб подобатися дівчатам, цілком досить моєї статури. Природа, Бог, Дарвін, мама, невідомий батько – не знаю вже, хто там. Може, Ернест? Ні, це вже навряд. Але подбалися, щоб я народився і виріс високим красенем. Ну, не таким уже красенем, і не таким уже високим, але ні в року. А ще я вмів жартувати. Інколи, правда, я цим зловживав. Почуття гумору у мене було специфічним. Але дівчата реготали, як скажені. Їм подобалися навіть мої старі брутальні анекдоти. Тим часом вони, мої подружки, не бавили мене жартами. Майже всі дівчата, які мали себе за інтелігентних, а таких була переважна більшість, воно ж приємно вважати себе інтелігентною людиною, а не припустимо маляром другого розряду Марійкою Вибийоко хоч особисто нічого не маю проти малярів. Намагалися здивати мене цитатами з роману панів Ільфа та Петрова 12 стільців» і навіть називали мене Ернестулею. Цікаво, якби Міра знала, що я не Еріка, а Ерік, точніше Ернест. Чи також могла б запитати Ернестуля, поїдемо на таксу? Сподіваюся, ні. Треба вишиковуватися зі світу своїх спогадів про жінок, інакше можна так заблукати, що й не повернешся. Це як в інтернеті. Я завжди згадую своїх жінок, коли зустрічаю нову. І коли я ще не знаю, ще не певен, не маю уявлення, чи буду щось з нею мати чи ні. Деякі чоловіки знають відразу, вийде у нього з цією або з тією жінкою чи ні. А я не знаю цього ніколи. Для мене завжди починається нова гра. Спогади про колишніх подруг лежать в одній із моїх хлопчачих коробочок. Коли я зустрічаю нову жінку, то витягую декілька спогадів про тих, із ким уже розлучився давно чи недавно. Зазвичай для того, щоб порівнювати. Вирішено, ми з Мірою прогуляємося по супермаркетах. Думаю, що такого їй точно ніхто не пропонував. Вона трохи замислилася, очі наче розширилися. Це вже я вигадую, мені просто дуже хотілося б, щоб у неї розширилися очі. Прогулянка по супермаркетах, це вам не просто так вештатися вулицями. Але погодилася, що це не така вже й погана думка. Вона постійно, наче випадково, торкається до мене, напевне, їй подобається до мене торкатися. Мені б ще бракувало, якби вона виявилася лесбіянкою. Ні, я проти лезбіянок як таких нічого не маю. Врешті-решт я добре їх розумію. Мені жінки також подобається набагато більше за чоловіків. Я лише проти того, щоб лесбіянкою виявилася міра. А це погодьтеся різні речі бути категорично проти всіх лесбіянок чи бути проти того, щоб лесбіянкою виявилася міра. Міра сьогодні тиха, як українська ніч. І те поруч тримається за мене.